Bicyco-sholash Agur eta ongi etorri biziko sola semanaldi juntarata. juntarat, urte hundarreko bestetazariko gira, eta giro hoztan oraino egonen gira. Nahi izan dugu jakin, nolako ospakizunak egiten ziren egitura dezbergdinetan. Lehenik joan gira olo honeko adapei handikap bat dutenen zentro bat ondotik ioldiko goxaleko xahar ere izan gira eta burratuko dugu doniane garaziko, resto duker elkartean. Eta jakintza zue, etzela besta girua falta, kantu, musika eta lekukotasun tasun airos eta hunkigari frango entzunen baititu zue gaurko biziko solas emanaldian. Erramezala lehenik holo honeko ADAPEI zentrorat joan gira, handikapa desberdinak dituzten egoitzarat eta zuzendaritzaan lan egiten duen regiz klaveri xibrotar garekin xolastatu euh, Bai, egun hon, anbit egun eguberri e, anzpatzan etu ge... E. Eben, uh, goekilan uh, bizidean pertsonaekin eta familia eta langilean hartin. Uh, Eben, oluen, bizidea goe goitzan jontanogei pertsona, uh, egunoz, uh, goekilan dienak. Uh, eta horien hartatzeko edo alkarekin misitzeko, obekiraiteko bada jontanogei langile. Mm -hmm. Odiaena hemen bilduak gira palaz gela handi hontana eta txokoño bat badu gela honek eta lehen bitxikaldian ikuste holako gisauntako egiten dela egitura desberdinetakoak denak bildu dira Uh, ba bai senta eben oluen di la urtet sunbait uh, gwen 3 uh, anichese tipia gozen la lecurabo ikan eta horin lehen aldia da uh, dena kalkariko no ezpatzen nigura mm -hmm. enbentza bat antolatzen nigura eta xistuta uh, enenentako importanteena duzu zureita uh, eh bat batek antolatut di la uh, bestahoi Ez uh, guk, zuzendaiak, mm. mena familiak, eta hoi uh, guetako izsigari importanta da, zenta izpiritean. Uh, Ergan uh, guetako uh, familiak behar uh, die uh, segitu, heben uh, bizideen uh, pertsonen bizian, uh, posible de laik. Eta badieela goekilan uh, behar dira belekia hartu, haitatu zuen den leku hori, mena gu bortak biti izabalik dia. Ordean, zer da olako baten antolatzia? Zer ekarzen du ba hemen bizi endako, bai familien endako, lotura batxe urro, lehenik? Ze, da gui uh, ospatzen duelaik egu berri familian etxen, Uh, Benik, be uh, egu berri ospatzen da laiken e-familia ekin, bortzik duzuz enta familia ez dit uh, egu inozi kusten, mm -hmm. uh, ene o paiak biltzen ditit, eta mm -hmm. zintzurbus zitzetze egiten dit, hundbat, eta paidu hun bat, eta bikantuz. Ebe, uh, guk zerbaitaz matzen dugu gulanin, ez dugu gaizak behezi kantolatzen. Mm -hmm. Bergaiza egiten dugu, uh, karten dizu uh, bostarriua, uh, elkartartzena, mm -hmm. behar da jakin badela guen hartin elkartartzena, Handi bat lanin, bai uh, ehi hey, et, kakotxartin eta uh, gu ekilan, egunoz eh, alkarrikin uh, gia, eta ezta eisa egunoz, eh, bizian ordina eta lanin. Ordin uh, ola comme moment qui sigari importante à dire Ordin guk Oroche patsenigu Mujikabesta eginigu euh, le feria du Gabarn chez Temes Orbadai e Guberi et a urtebu gusiako patsen ditugu Ordin juntado gigu e t surdin penca sasi Betty Madela Besta et a spirituia fait un état coi sigari bada gominjan Fen, egun batez, liceo bat, fen, liceo bat ginazi inizun eta gazte batek galtegi nilaik zuhinden gu ahrenkiak zentruetan nik erantzit kampun bezala ez da ahrenkiuk, hafen bada amodiozko istoiak, kaitak zunak, uh, riotza, zunbait aharan, lagunak, eta mm. Mm. Wala, kampun bezala. Kampun bezala hemen ere bat dira bat zu, familia egabe Eta bai, zunbait uh, zahartzen haidea, eta maizuski guai uh, familiak gabedia, eta ezgiagu uh, haien familia, mena mm -hmm. nahi hialez uh, lekuim handibat uh, hartzen dugu haien bizian, eta oientako ebai uh, mementu normalak, uh, normal hoi antolatzen ditugu. Orai, entzuten ditugun kantariak ere, bara, emengo egon li egen ahtian montatu den talde Alors, euh, bexte, euh, bat da, hau edo ez? Bada oluen beste zentro bat da le foie jonegab, da itzen dena. Oiek elan egiten die zenpe euh, ezat, zehate, dantegi euh, voilà, batetan. Eta muntatu die euh, hoi eta beste bat antolatzen dugulaik, beti presdia euh, goekilan. Euh, hori zatia, hori zindia egoertan goekilan jateko, eta uh, ikusgarri hoi emaiten die badie bai beste talde bat, antzerki talde bat. Ez mm da -hmm. ta... gelditzen, holako, eta toki hauetan, hain pentsatzen bentsatzen dute zerratuik egoiten dielahan geldi, geldia urruangira ortaik. Bai, bai, ba, zoi, inrudi hoi, uh, hoi uh, ez da txuxen, zenta, Gue bortakoa egia da, eh, diara, mentuz hori eta hamar urte, uh, goe emila, fen, goe mundia habo zerratuk zen eta mehoai gizartean uh, bizigia eta sustut eben oluen diara aspaldi uh, goe zentroak hor dira, zabalik eta ebenko gentik uzatuk uh, uh, ikustea gu eta beti ba du gu uh, pulshibitate hannitz uh, bai elkartetan, bai errikoetxeak ekin uh, dibideaz uh, materialak goizuntan errikoetxeak jaman dizu Eta badizugu laguntza eta bat sarre handi bat olueko uh, errian. Mil esker parterturik Ebai eski Eba esker ekan itz uh, zu, zainta izagari goxo da ikustea eba irratia jiten ikzaizu gohe gantzakiteko ze uh, egitzen den, ze uh, egiten dugun gohe egoitzetan. Mil esker! Mil -esker. <inaudible> hala eta hor oh, mintzatu gira registreveridekin baina badira familiak ere unat diten direnak Isabel sonuti geldusira Ni le Nire, du co hala le chant du co ta ben badit beau eskola hontan eta hon zaukipatzen zu eta kontengut zu ber haribadela etchi hoy o lacqua hauk jauntako Bokoinata, aspaldi hemen dela? Ba batiz aspaldi bad uh, urttzeben heben dela. Eran nahi du bere aitamak geldidiak dituel ua Aita galdi duzu ha bizi da menabon uh, ain bat eta sarartia baila eta ordin uh, ninduzu egten hain partez eta uh, bereanahiak ez du on beste ugatsikola uh, edo ez indu berba ere txigu la boycha uh, la boya etchen uh, etchen uh, ordina uh, berdia lana kegin ordina rua hasta uh, beti librazenahalbua es nive salaqua voilà ni ja go librazenu c'est bon un uh, équilibre costume à tutuçu et ta nahigo dessus uh, nijina din voilà bibello daitzani sur d'une nahigodisu bibeli Eta egia da, familien dako, dela ahangura bat, nahiz, eh? naiz nice. nice, nice, bat diren holako zentroak, eh? Bai, bai, bai, bai, bai, bai, uh, paska, bon, uh, hain gainti, uh, estizugu holako uh, etxeik, kwa, uh, mertz duzu, kwa, mena, bon, uh, uh, eben, bon... Uh, Etxerat ekarzen duzi bat zuten, diten da Hiu aztetak etxeat zuten da, eta huiken egainten izetzen, huiken Disu, eta... Zuzi so, si darduratzen, da ok, okopatzen? Pai, vuala, voilà, bom, otobuse kilantziten duz eta gioa... Egun bat eterdi gaiten dizetzen, ordina behar dizarre karri uluat, ordine nik ditzia maiten eta bom... Uh, vuala, voilà, bae... pai... Eta eh, aur, gaurko egun hau nu maitun kigarria bihotza simikatzen doa? Bai, uh, simikatzen dizu paska gaitza hanitsa egiten dizi e, untxer esibituk eta jentekilan alkar ezagutziak egiten eta ezbitutugu hor ezagutzen eta hola hor ikustentitzu gure, elda startzen ahal gututzu eta nula igaitentien hastik eta holakoa. Okeri, bere nopariak eta den denak uh, dituzte zute jarrotuko dira bazterraka. Bai, voala, haidututzu, zizi beste egaltatzen beti opariak, kadua kadoa, kadoa, kadoa beti haitendiz, bazi, zizuka ultsi baiten, mena, kadoa, kadoa, kadoa, kadoa, kadoa, bazi haitendiz, zitu, gehozinendela, kadoa, leheni baskaia eta geho kadoa. Nola du izena? Batistio. Batistioak? Uh... Uh, uh, bay, gariz, gariz, gariz, gariz, eta mintzatzen da eta komunikatzen du zi pizka bat edo bai ni guk comprendis sen di sugu mena bestela ez zu saisa konfitziakoaia ai du sabi ni bagald eta bai eta charsen da tindu 50 ans 50 ans eta bai 80 hola hola oui de ce oui de ce oui et ta présente prétend du autour nous avons partagé d'après ce labon de goûte de temps des soucis changer pour de goûte de Olo honeko adapei egitura dezberdinetako kideekin ospatu da Olo gela jaundian palaz salan egu behi berezia. Beraz, uh, alere, uh, joan bainolehen hantik, uh, kantu erakaslea arekin mintzatu gira. Daniel, du izena eta berak esplikatzen duak ubi hitzaz zirlan eramaiten duen uh, egon liegoriekin qui retraité de l'ADAPI du foyer de Renegab Et donc jefee kan jo traba. Erreretan iz eta lania inintzalarik et, aktivbitate mota e, parti, hau eskaintzen e, nuen eta e, joan e, izalarik e, lierrek galdegin si dautaate si si ategia jagaikitzea de eta onartu dut. Lana da baan ere plazarik kargarria gisahunako la jendeekin lania hartzia. Nik hautatzen ditut kantiak Minen gertatzen zeen berek ere galdeitia kantu bat e dugu jadanik menen orai zazpi sortzi kantari dira eta arrakasta hauntia badua atelier unek, bainan ez dugu gehiago hartzen talde juntan. Hama bostetarik elduniz eta motivazio handikoak dira eta hono gehiago badelarik kantalditxo bat eskaintzeko nun baita. Si jo hori proposei, ma si plus, que hi son tre motivei un Où, voilà, c'est surtout ça qui enfin ça les motive euh, vraiment. Alors là aujourd'hui, ouais. c'était des stars. <rire> oui, oui oui oui, les conditions n'étaient pas super mais ouais. o musika azati bat entzun ondoan? Biziko sola semanaldia badoa entzina eta urteundarreko eta eguberriko ospakizun bereziak, egitura desberdinetan, aipu gaurko eman aldian, adapei zentrotik aldi hundan, jingaiten ioldiko xarretxerat, goxaleku xarretxian, abendoaren ogoita laua Kantaldi bat bazen, bi kantariek eskaintzen zutena, eta jakintza zue, han ere, bazterrak, haruan Ziedela. La, la, la, la, la, la, la, la. Hala, Anne-Marie Brute, men joldiko xarretxeko zuzendaria zira, beraz gaurko egona, bizik importanta. Se uro. Ba, uh, urte guziz si iten duolako atxalde achal, bat, egu berri bestain uh, iteko elgarrekin. Uh, badugu beti noi teldu dena uh, musikaria edo dianzariak uh, gure kin pasatzeko atxaldia. Uh, Ukantuzte opariak, hiru antan, eta gio finituko du atxaldia peitifaikin. Biarr, mementuak utziko tu libro familiaikin pasatzeko. Uh, Zer batugu dendiak duaitantienak beren etxeat egu berrean pasatzeat edo familiak halutienak jateat berrekin gure etxeat, uh -huh. hala. Hori ha, ere eskaintzen duzik gana bete etxeat ere maiteena lezituzten entzat hemen bautetokia ere egoiteko beren txeko haikina. Hala ez da askileko idenen dako baina urte guziz bat dugu familia ditentienak diateat beren uh, burasua ekin edo beste bat atxaletan atxalietan heldu tira eta atxaleko haiten dute elgarrekin xalak bat ditu uh, ehen hala familia kin pasatzeko denbora agerreable bat goxota xunian. Ene ustez be, egu berri familia kopesta da uh, eta ez dute se urre gubezela uh, Eta leen leen leen uchte tan bashatu ala inano bai bisiki oparia e, badu bana Konten dira eta gauza simplekin simplekin eta egia enetako place jadi bat basatzeko ersatsalde -e hori horiekin, hola beren begiak -e ikusten dut dirdiran eta jo place jadi batiten data, eta emaiten e du zenzu eszenzua gure lanarigoa da. Eh? <laughs> Eta pentsatzeko ere, bakotxak gure sehartziari ere pentsatzen dugula, holako hola egun batean ere? Seu gure, seu gore, alainan ha, ez du gu bate nahi pentsatu gure sehartasunari, ha? Ha, ez da biziki, biziki res da, ha, eta gu lanean nahi gira uh, horiekin, aizio da seu gore, gurekin gure holako pasatzia horako atxalde bat, ha, eta seu bakotxak nahi nuke sehartzean horako horolako uh, denborak uh, ukan uh, ahal beden, baina hori ez dakit, eko xiko do. Egasu, prezentazazubiskabat xaar etxea usomatzisten ez da xaar? Ue, xai uh, urte, xai urte, xai urte idekiadula etxea baditu gu, hiruta noita bileku uh, nola ekan uh, behoita emezorzi diendiak uh, entila uh, de Beti, hein? bat baditugu lau leku jendeak aldutida bi hastein dako, hiru hastein dako, e, beren familiak pausatzeko, edo, edo bakantzeta joaiteko, edo hala. eta baditugu ere bi leku e, egunaz jiten dira, egunain pasatzeat gurekin, eta Hola, animazionek eta ukaitentuzte, beste bezala, eta horre, beste, beste, al, beste aldetik, gen, benen familiak, pasatzen dute guri lorrele, haitendun bezala, eta, hola, ebe etxenoetela handila berba luzago, nela, eta Ko, hola ezautzen dute ere nola bizitzen gien xarretxetan eta beharra bat delaik, haizio da ditea xarretxian, hala. Mm. Errandu zu, opari bat zu ukan dituztela, ukandituztela? Zerri benxat, bentsatzen dut zi eurakotan? Hordian uh, hor, lan hauntibati langilek iten dute, uh, ikut, ikustiko bako txak zer maiten dute falta dutenez, zon beiteik eta uh, uh, osako bakako txaako geiten du oparia bana ez... ...difenta eta haren da kopensatia gaurra bezala eh arau hori ez dela nikuste ba ba ba joan etzinen hori eman tuste delaiko palia ko monsieur goulé papa noëlekin eta ...batzien eskiak e -e. eta loussa de saint-ienan que yakilse Hala voilà. Eta, emengo langileriak ere, uh, pentsatzekoa da, gu begi aso inuntan ere, baditila oporabena, behar da, beti langileria ere, hemen? Ha? Da, alainan eh, egungu ziz, ah, zaz, eh? behar tukudien diak, eta hor... Homo baditu zi langile hemen? Uh, ekivalentan plen, beharroi ta peu près voilà hein bitch batitu a et batu bat lanyan hemen aitiena la, bana ça en Monsieur, vous êtes enregistré là sur la radio. Donc on va faire beaucoup plus fort pour la radio déjà. Et du beat voilà on y est. 1 2 3 à on la la la la Raconter, bien, dans une de retraite, voilà. Beti ioldiko ah. xarretxian gira, goxaleku deitu tokian, guberriko bestan gira eta mintzatu gira ere, Maialen Miromonekin bera baita xarretxe ortako animazione egilea, beraz Maialen? Lan handia, hau antolatzen? Uh, ba, biztan dena, baina uh, plase hondibat ikin egiten dut, zerren eta ikusita nolatien egun hoin urox eta plase hondibat hartzen dut uri prestatziko. Erazdu pixka bat, jendek ezpoitutu ikusin, nemento atez, uh, baino, xutitu da eta joan kantariaren ganat, Bai, ba ba eta baino bizikiunkitzen uz, eta... Hor uh, sustut pertspresuna hori, uh, bon, batakit uh, bestiak bezala heri dela, baina sustut hori. Eta hor, uh, hene ustez, sartu da musikan, eta zerbait txenditu du, eta hori ikustia zinez placer egiten du. Pabagutiren, ba, kantu baten gainean egindu hori, Egin eta hor bildu da kantariari uh, zagitzea bezala. Ikusti dutelaik musikaria ere sartu uh, be, dela bere Bede zedean, Bede eskiak hartuz eta biak elgarrekin ez dut enien begiak ikusten bainan pentsu dut zinez zerbait pasatzen zela. Animazioak bizik inportanta dira xarretxetan ez da bakarriko berriko beste egunetan zehar. Ta gainerat bilduz izte Baixina Farruko xarretxe zonbaitzu gauza bat antolatzeko, zer da hori? Ordiane bildugira ne uste sorti char etchigida donia nekoa ki je tuit c'est quoi que dona pa olekoa que eta elgarekin antolatzen ditugu be beste batzu ola uh, batzutani spuran beste -best batzutan hemen men ioldine uh, ala batzu, batzu uh, etortzen tira edo loto bat antolatzen edo la Eta, aldo uh, den urtean, entolatu, uh, uh, penxatu dugu, muntazia proiektu bat elgarrikin. Penxatu Pencha, dugu, uh, bilzia potreta, lehenko potretak, eta uh, potretorin gainean diandiak kondatu beren berenbizia. Eta gero euh uri uh, xa xa geri galdeinendu zi bere konda dezateno. Et familia <risa> Bacocheriedo. <y> Egoiliere Bacochari ta genin guron behkudu kondatu bere bizia. Ala bidezia kondatu kodu eta bon nic bon et pas tokodu nic hemen egiten dutan lana. Proiectu ren bides. Lana eginendu dute visez Ricard de <Rio> la Clachabatekin. Eta uh, ordean uh, antolatzen dugu, bon, egin dugu uh, debat-ebat, lehen gubizia eta huaiko bizia. Uh, gero eginen dugu, efen, uh, uh, gazteak bilduko ute uh, dienden uh, dugu Eta uh, iskiriatuko dute, antzerki bat, eta um, guk, afen, xarrak eta gaztiak entxeatuko gida uh, plastizien batekin egitea marionet bat zuezak inura erraiten den, marionetak, eta xarrak eta gaztiak egiten den dute teatro bat xaren bizien gainan. Pencho dugu eka inan finitzia eta presentatzia biste saarek, beste saarek uh, tseko jender. Yeah, yeah, yeah. Odi, hori, memorio lan bat da? Me animaliko memorio lan, bai. Yeah. Bainan, uh, sustengua niz, uh, psikologua ekin eta emengo langileekin ekin lan hori egiteko. Ah, Ala, ba horren berri ukaindu hon, ikuste. Bai, okay. pentsu dut, bai, bitandena. Uh, <laughs> Ego berrione, ayaren berrione soulierè, mire eskarrainen, ez? Bai, ta desala. Ait desala. Ait du Egon lihezak hemen kantuz, egu berriko bestan eta batzuekin ere solastatu gira. Norzizte juzen? Poetuz, bidakhaikoa. Bidakhaikoa. Zuberiz? Fernan Ioldikoa. Fernan Ioldikoa eta zu? Zezer Noel ustezkoa. Hala, odion, ziek unhat uh, uh, ginaziste, bulteatuntan, batziztean, batziztean, batziztean, batziztean, batziztean, batziztean? Biorte. Biorte. Hala, mm. eta zuk? Hiru urte. Hai urte. Otsailian. Ah, eta uei. Oai... Otsailan, eh, otsailan berzien. Ah, Etorri ja ni zu nagin minuta berzien. Ah, ala. Bon, toki una ba, ontsaia begun. Ba. ba. Pitxaka niorda. Aori. <risa> <risa> <Ha>, jo, fiska <Pitea> kario. No, <risa> <risa> <risa> ba, ba, ez da kario. Paratu well like. Ala. La senta fresca, komdiak hemen ere, mi gustadena. Ba, ba. A, ba. Ha, batu Hala. mediku ya, eta hiru mediku direktrizza, zundirektriz eta enfermira eta servizioa dakari omen. Ez zatekuaz, servizioa. Zenta, etzin esten etxian egoiten alba, karrik dena den hori da? Karrik dena den hori da? Zera sukrea venatean den hori. Horbiletik segitea zidahemen. Eta so, odian nolaz. Kuna ato gjinësida haqe unta. Hore partitu hiti re shkollu zita, bat asat, bjarë hata inu Denak shkollu zita partitu haurro, eta ordian bakarik, si da. merda. Damdo serviset, damdo toaletet, paskari e kampotik, eta gjo. Jamonko izartio bakarik e hor tse manin të në ne, ne horet alë të Ba. Bizi. Daiteken horik inakitxoa. Alta nahiko zinuten, baina ala etxean egon zehu. Egia, gugua alainizima hasti amana ezpegira kapable. Zutik ah, eh. onkin ekez eta gurritzen eka zibatez eta. Hmm. Egu berri, egu berri gaur uh, ospatzen duzie, uh, denboran, denboran egiten zinuten? Ez zin diferentzia hunde higez. Eza? Eh, Gerla gar, denbora eta bizeria zela. Ah, eh. Iran jate ez gindesin zometo lehi, zapetetan. Etsik, zoi mutiko tzar. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Gauzkoa, hemen, kantuzta eztiare, ziendakore bihotza berotzeko? Alegera da, ba. alegera da. Ba. Oh. Bitzendu. bitzendu eta ikentitu gauzak, urtean uh -huh. Uhte, uh -huh. eta gauzak edera eta sartzentu geho hemen. Eta soz horrekin, bi, bi mila dago edo horreko zer bat, eta soz horrekin ekarazentoik de denak. Kantari ah. ba. horiek denak Cantari hola eta ba. batzen duzio? Ba, ba, horrekin, eh? ba. Errazu zeh iten duzio hor Ba, ba. ba. eta ba, ba. biztiki, eta hainiz bat, hainiz, hainiz, hainiz, hainiz. E, Eder gailiak eta e iten duzio? Eder gailiak hiten ha. eta denetak, ba. Eta zuke guberri usteitze eskualdean nola batazten zinuten? Ba, ena pesta da, beti pesta. Ba, Ne pesta sen. Hasure ah, ba besta no albaitzu dizena. Ez zen besa arra. Arri arma sala. Ba sie Noel Jesus aurra edo olentzero ore badago ai norda. Jesus aurra ze la Jesus aurra zela bakarrik, ez zela ba, besta gaipu eh. No ah, la. Ah. Jesus ah, compra vacarre. Ta gaurdi komesata yo iten cine en la vida. Ay ba. ay. Ba. Ba Ni la Beruktamart ah. eta hori da hira aldetan mundu zian mitan. Ah. Koeta. Ori komersio eki. Ah, eta esku eta... zure ja. eta... eta... tipia Amerikalda. Eta nin no sei merren taberriz asteko. <batiaz> <gibarra> <gibarra> Otoixkozia? Ah, itentut egunotak zemenian. Hostoya. Ah. I eta eta 1200 aldinakote. Eta honako atzmai kartzmar eta eta kartzmaila susimaste Beruktailo urte banu da zein zimegiaria. Eta eken nulo, eken e, ba. Eta eken nulo, eken e, ba. Eta eken barte, barte, barte. Eta eken otoitza, oai, bubiatia zira. Eta eken no ginen intuila, eta eken nulo, eken nulo, egen uhtzataz. Ba, ba. Denbora noh sektan pásten duz jehemena. Hanez jaten talo. Ha. Ba. Beti ha. Ha. zai bauzu. Zait zeremonia beti zait. Maialena zher nahi fornetzen duzai. Alden batzu pentsatzen ba lima urte hemen estrade uste pa, tenez ta egia. Beti beti zei bada. Beti zei. Ha. ha, ha. Be ez da un musiz berba, nein. Beste gisa nengoen ismen izoitan. Zimastik eta retira. Ah. Ta, ez oso baita naquele ni heta. Ah. Mm -hmm. Ke nia oitouta txan ah. irualdi. Mm -hmm. Ta ez tiroden hementik beste nasien batera ne ate Mm -hmm. Ni badu aizu ira. A basak. Libro sisten aibauxi Joana. Benki un vertse personera. No bark. Era me eshinataien. Abaia, aba. Familiako erjam, hemen goeha. Hemen goeha bitira erresponsable, eh? Abaia, ala. Bon, ebè, wei, gomit, ni kusteva ieca, eh? Uste. Bon, gaujere bazkariare lifenta uke, afariare auka indusi lifenta seugo, no, okay. te chudo zen eskozi. Ya te con ata. Ah, va. Sigue. No va. Ah. No era aquí nada. Ah, va. Ah, va. Bigarnan le de pasatzent, estez aquí jo que jo ja, s'estoi pa un. Bon, be Tu m'encanta t'sia. A rè, soï ne man vegona. Ne badarà jo ja Nebaldara joan itzan didurikangabe handikitzot zeikota maitia bos miliunen jabe Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai ametsaren lanak aita meneran eta deibarna ibilibagina urteak joan ziren Oltatza darazte Gure fortuna ta dena bergitzazte Urtea joan ziren Oltatza darazte Gure fortuna eiekine Tardena bergitzazte er Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai Aita merean estar ibana i mi dibagina Viva siek utra utra pantan uwa or fandangua deu deustuwa cm Cheedru su guztukua voy si y en mi nace un moreo nianta que va tu pa tu du meu de capesniar esta quiser dauga con pa que alegarra baña ni bada espada en indo tus guerra tu la fu la banda cua procede su pandangua que un heto tan su seneta artes sorri bancar virtudo tu du, pistola bates orega durin hago bel durres venta municillo rigabe el dicho naizeta por la furla manta cua o cedo su banda cua y un regusto cua o cedo su banda cua que Makarra dutak orde oia, auspoari eragin ez diru bile oia. Eskoa jaten badi, tonegin dezaio, zer bantezi horak hori gertatu zitzaio. Furra, furra, pandakua, hor txeduzu pandakua geure guztu guua. Hor txeduzu pandakua geure guztu Bila espalatoz gildono egitera Bila ikusiko da zer dagoen berri Ekin txuenak ere ez duhi gerri Burra burra banda bua Hor txeduzun bandan bua geure guztu bua Hor txeduzun bandan bua geure guztu bua Ala, gure eman kizunean bagoa zaintzina eta aldi juntan ginen gira, kolusen ganat, kolusek diela haztakit zombat urte guai, ainit urte usteginin zomaiturtendako bakarrik idekiko zituela lehreztu duker izeneko egitura hauek, Bainan honore bi milata hemen dira Elkarte horiek eta donian egarazin, iruleiko ikatiaren pahian den Elkarte-rat eh, jingira, urbildu gira, ordeon Elkarte unen buruden petxan gurekin, Ongi eto egiz huri? Bai, minezka erdienik eta gure ikusteat. Eta zu, Marielan, hemen laguntzaile hile, ximple-ximplea, unat ere? Bai, badu Hiruspala urte bola, laguntza pixka bat ekarzen dutala. Hala. Hala. Horzean, gaur egia da, egu e, berri eta horiek egun bereziak dira, Pentsatzekoa da jende horieko ono gehio bezik ez dutela huts hori edo aparte bizi ori, bizitze hori esenditzen? Ze ikusten du, eh, heldu dila joan den hastean jada ikusi du, baina jende horiek lukete senditzen dutela kasiko baino gehio, ez dakit eh, beren estatu horrek egiten ala alazer bainan, Biziki hunkigarria dira eta egun horietan. Bon, pentsatzeot badela bere nekeziain aldetik behar baiak ustean dutela guaino zeinale gehiago, baina gu ere e, ikusten du, eta senditzen du, gu haurek hemen gira horien zerbitzeko, biztan dena, baina e, ikusten du, entxeatzen gira egun horiek izan diten hobioguak jende horien zat. Zumagile, nola zorbil duzira hunat laguntza horren eskeintzeko? Eben, eh uh, bon, presuna batzu ezagutzen hituen, hunatat jiten zirenak eta hoai bon, uh, erretreta hartu dut eta bontzatzen in, zer baitzika, kaxen alnuena elkarte huntan, voilà, be beharra duten dienden laguntzeko. Zer ikaxen duzu azkenian, hunat jitian? Susean erraiteko, bon, euh, lehenik goxotasun bat atxeman dut, elkahte honetan, gure artean, baina gero euh, euh, nekesian diren jende horiek, iduritzen zau piskat kasu egitea, galdera batzu egitea, nola diren, eta zerbait goxo sendit, senditu dut hemen, eta horiek ere iduritzen zaut senditzen dutela zerbait goxo hunara jiten direlaik. Oden gauk eh, beste hauetan ze berezi prestatzen duzie., bon, eh, guk iten alduna urte gusiziz bezala zerbaituxka gehi hau emaiten du. Uh, baduzte eta ukaiten dutenak uh, haste horoz uh, beste gizan baina horien gainean bon, emaiten du presen kotxea, eta bon ez du erten albue egin emaiten du baina iten du indar bat, gure artian uh, jartzen dira ados e, emaiteko uh, beste zei gehiota hori iruditzen zauku gu haure uh, plazeriten zauku maitea, eta ikusten du jendek uh, ongi jartzen dutela eta Biziki ontsa horiek esen didezaten, beste horiek bautela zeait uh, xuxen. Mm. Baskariak eta beskat banatu ditu edo? Baskari on baten egiteko manera badute. dute? Bai, bai desektakutsia eta goxoki batzu eta, hola. Mm. Mm. Ziek, ez dakit, berriak entzun duzketzie, Frantzia berre horretan eta dira, karrikako horien hiltzen ari direla, Kolusiek, jau, matuktea biatu zuela, guai? Guai, oita amagukte, egin du, eta zuk huastean eh, anitzeketan duten bezala, uste genin zomaitukte intzat, urteat entzatzela bainan, eh, horra. Oita amagukte, imurian, oino hori da. Horrek egin nahi du, male uski bizigien et, mundu untan, eh, badira, behar bada, biziki hobekio dinako oita amagukte baina ikusten du, E, behar duen e, alde hori aidela gehiota gehiota, gehiota hemen datzen ta hori, zinez keskarri zauko guri ere. Hmm. Oden, egeiten nuen, eh? hilak badira karrikan, hemen ez da momenton aste ik ikusten ez da ere, entzuten, zer da e, gordiak dira hemen jendeak nekezian direnak? Zon baitzu, gubiltzen dira, jiten dira hunara, baina badakigu ere badirela, xoko batzuetan, jende batzu behartiak direna, baina ez dira menturatzen. Ez ta ege es ere urratzurie egitea, jiteko janariain bila eta bestena intzinean, hori badakigu e badirela, xoko batzuetan jende olako klasek, olako jendeak. Guk ustez duguna ere behar ba? Anitzetan, e, harri gintazke batzutan kutsatzen du jendeatzu, e, gure bizian, eta nio kasumatzen ez dien jendeak hemen dira, bon, beharretan dienak eta batzu ez dienak sekulanateako, hola biziak ezbititu lan du, edo biziak izan mituzte e, izteipu, edo, edo beheste, edo jolako gauzatzu. Hmm. Eta hemen datuz doa, e, jende galde hori? E, bo, hemen partikulazki gara zibaig hori aldean ez da jolako hemen daz jone. Joanden kopuru bera iduritzen zaute eh, baina egia jiri batean gehiak gozenditzen dela hem, hori. Baina mm. hemen kampaina aldean bo, kaxik sifre berak ditugu eh, joanden urtekoak. Eh. Bontz, guai urte zaharrari jo eginenakogu, onget hori urte berriari, ez dakit le resto duker elkarteko kidek ze espehantza haute, bi mila amantzteko? Espehantza, eh, eh, agian ez ginela horri zain, originin espehantza, baina uste dut male uski aldo nurtean horri zain gien, eta bon, eh, Marielena ekeran duena, elkarte honek eh, batu launtzale zinez eh, zuhurrak eta zintzuak, Eta hori e, garantzia ondikoa da, zenta badu e, espero, handia, gure hartian beden behar bada, ekarriko dula zeait jendegexo horier, eta bon, ekarriko dugu gure indarra emaitema da eupiskat behar ba hobesko izain dira helo nortian behar ba. Mm -hmm. Zuka? Marielan? Bai, bon, plazer iten du bat zuetan jiten zaskau bat, edo bit, o, be, lan dut, edo, bon, ateran iz, urtean pentsatzen dut zerbait egiten alko dutala, gauza horiek plazer egiten dute, bon, agian, ebe, elduen urtean ono gehiago izan endira. Ala. Ba, siekere, hemen uh, urtatsa, ez duzi elkarte untan, untan, pasatuko, behinan, ba, pausie... Zertakit, besta eta berezik prestatuike? prestatuik? Bon, biltzen gira gu eta <coughs> pesta hori finituta, iten du hemen elgarrekin, guauren artian, guauru ekerriz gauzaatzu, hola atxitzen du eta elkarte eta indarra, zenta berbita indarra eta bon e, biltuko gira, baina, bon baina, jauze, arabo gabe. Ba, gude artean eta heldu den urte astapen hortan eginen dugu bestaino bat gure artean Este ala petan Hala, hala, hala, hala. Ba. Ba, Mil esker esteko petan eta marie Ay, Guk suri, guk suri mil esker Mil esker hiduleiko Biziko solas Besteri gabe, hortan usen dugu gure gaurko biziko xolas emanaldia, esker mila, emanaldi juntan parte hartu duten guzieri eta ondoko eguna karte.